פרק ח' ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהו לה ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותסם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותבק, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, וגיוש את המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם הלם טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדאטה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואכה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי: הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחסדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים רוכבי הרכש. האחשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש בשלושה עשר לחודש שנים עשר, הוא חודש אדר. בת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש, האחשטרנים, יעצרו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויכר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם.